وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاكِ فَسَيَكْفِيكَ هُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ سِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَةَ و نَحْنُ لَهُ پرونی سبق کې اغذرې ما फायदा دوا د حضرت ابراهيم عليه السلام ذکر شوہ چې مساله د توحید د ټولو انبییاء او مشترکه مساله ده وګورا په وخت د مرګ باندې چې کله مرګ پیغمبران او را دا مرک مرک تا حاضر شوه علامات د مرګ راغلي دي نو غیخلو با چوتہ دا نه وای چې ما دمر جیدات پر خو میں کوټای دی برې مال حال مې برې خو دوه څنګه تقسیم وای بلکه خپل بچو ته د دین په نسبت باندې وصیت کوي چې اې زما بچو زما چې درسو جوند ما ماتا سو تعلیم د الله او د الله د نبی درکړو خو زما مرګ نه رسو بتا سو د مشن برې دی او کنا تاسو به خبره منهې کما چې درتما کړي وا د توحید او د سنت او کنا زان د پاه به و نو ولار ګورئ نو بچوی و چې الله ګواې پهې خبره باندې چېمون به عبادت ستا د عله کوو ستا د پلار د اح به کوو چې غې الله او ځ میې مسلام مال او دولت دا په واست کې نه پرې دي بلکه انبیاء علیہ السلام په وراثت دین او د الله او د الله د رسول احکام بریدي د صحابو ژوندۍ هم داغي یوخستن مندا یو صحابي وفات شوه او د وفات نرستو ای مرگری صحابا اغا نبی علیہ السلام کا سراغلی دی چید اللہ حبیبہ افلانے صحابی وفات دے منگور تا غسل ور کو اس اغا منک فنکو خدا اغا لنگ دم ردے رد کمون دم مخت بر سر ناغ پٹو نپندی سرگند پاتی کی گی او غنا د خپو طرف نه پټو نو بیا پر سینې پر سرګند پاتې کیږي اوس مونږ سوه کو نو نبی عليه السلام ور دو فرمایل چې تاسو د سادر در پد باندي دبر طرف نه راوځوي او بخپو ول ضرب او برواز راوځوي اغه د زندگی کې دی رکړې وا تا نن په کفن کې نخري په لباس کې نخري او جوړولو کې مخري از دامنګ نوایو چې جامه خسته جامه چول دا ناروادي خداوس مطابق جامه چول صحابي راضي داغه جامه جامه جامې چې کومې دیارې مني دي دی شلې دې دې د الله حبيب صلی الله علیه وسلم ورتوي دا سر ایمنې الله کممالین س سمال دولت د سر شته چالو نه چلو هم جووالی دته هغه اوفر معیل د الله حبیبه زما او خانو کنډک دی د ګړو کنډک م د غوا می دي که می دي باغونه می دي نو نوبی سلام فل مایلفل یور علیک پتاببان ستا د مال اثر قولی دی شي یعنی چې خلکو ل دا پهوله ک دا سړی صاحب استطاعت دی مالداره دی تزر نه فقیر جوړ هر سړی در باندې خوږيږي چې راځخد په روټای نو خرم د لور کوه مال در کړس خان کیږي نج الله وسر کړې نو پیاده مګر د سورلې باندې ګرځا نو چې د موټر سیکل نه د ګاډي وسته دین نو موټر سیکل سره ګرځي چې بیا بغاړو کې دخه ګاډي وسته الله زر کړې سليمان علیہ السلام له الله وس ور کړو نو کله چې بلقیس د بلبا چې عین را وستا نو اغه د پاره ماړای د شیشو جوړا کړو لاندې بګیو په پرې خوده وي میان بګیو سورانه ملک برآشي هغه چې کلرالا نویل آزاد سليمان ورتوي د ماړای تنه نه وزه بنګلې تنه نه وزه نو غوي کینده چې تاسو وین پول له ځکه او بشيې يو شانتي نو غوي پنځو نظرت سلیمان علیه السلام والا واجنا نا دا دی ضرورت نشتا انها سرح ممرض من القوارير دای و بنگل دا دا ششون جوڑا شویدا نو اقل اللہ وصور کردو دا ششون جوڑا کردو تال اللہ وصور کرده نو بتا دستا دمال اغا اصرخ کارشی او چنا الله دولت ند در کرده نو بیا تخپل وص مطابق چه تی کور قور کدی در اٹھای در اغنی او بوټان په پ د راداخللی کور کې د روټ د رک نه لږ کې ځان لری ب اخلی کور کې د روټ رک نه لږ کورې دره منکانټوې منډې و او استاللی بعد او شانه شوکت د باانوي د داسې نه دي بکار کار بلکې خستا اسه زندگیې تیرول چې همیشه ک تا سره مال د نوم کې دی او نشته د سر نوم کې د ځکه خیر الامور اووسطها بهترین کار هغه درمیانه سور څوربن اسرائیل کې ورایشي چې دالاس مکمل کلاو او مچسد سره جی بیورزي والو زه او داسه راغونډوم مچسلو ورنست نه روزي. ولي کلاست ګلاو کې نو دا اسراف ده او قران او ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین اسراف کوونکي د شیطان رونه دي. اسراف د حد نه لګه مثال به تور ټول کې کی کې ناشتی سٹاپ یو رټای کار کېږي نو تا ول مو اچ مالش کور ډکتا نه بس هغه یو رټه ستانه نصیب کې دا غو یا مثال به تور به یو رو بابا نه مړیږي نو تا ول دا مو حسابو چرګړالا او بیا پکې چرګانو په چرگانو ټنګي و روان شي دا شی نه جایزه ده نه راواد ده رزق به حرمتي ده نو انبياله مسالم خپلو بچو له دین خېله چې ما او و سوری کاف که اللہ وی کل چی دخیزر حضرت موسیٰ علیہ السلام او دخیزر اگا واکیه زکر گئی او اگا دیوال موسیٰ علیہ السلام اگرده یو بیجور کی نسوی و کانا ابوهما سوال حضرت دوارو کانو پلار دیر نیک سرده و زکر موسیٰ علیہ السلام دا کارو کو نو چیز اما اسطا پلار نیک سرده نو بکاوی جی بچی داغبانا دا شکدم روان روانشی مونگم نیکان شو ان اني شه بق فين امنو بمثل ما امنتم ما اوتابه بر ماير د ایمان خي چې ما اوتاب ایمان سمر راړو الله فرمای ف ان امنو بس کدي ایمان راړو بمثل ما امنتم په شاندار اصحابو چې تاسو ایمان راړل فقده ته د نو د بسملار شو نو د رد په اخر ګو باندې وګو چې صحابو باندې الزامات لګېې تهمتونې لګې او دا غې د بدنامولو کوشش کوي سوق حضرت ماریه رضی الله تعالی او تحبور ان ختی دي سوق حضرت عثمان رضی الله تعالی باندې تهمت لګې سوق حضرت علی رضی الله تعالی باندې یو صحابي د خلکو نه پاتې شوه وي د خلافت او د امیرالمؤمنین د पारा انتخاب د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت حضرت ابوبکر صدیق په زبردسته یې امیر منتخب شوی دا نشي یو کیدره څنګه د عمر رضی الله تعالی عنہ باندې تهمتونې لګای او داسې تهمتونې چې اوسره په عام سړی دي شي لګولې چې په عام سړی باندې دور کې هغه تهمت لګې نو لسیری به سوچ کې او اوسره په امیر هغه تهمت لګې حضرت عثمان بن نورین باندې لګئی کوئی د خپل رشتہ دارینو کاران کړیو په بیت المال نه ول تن کولی خلافت اب ملکیت کې بدل کو. او قسماتې سه الزامات مسحاب وو اته ویشته تراذات صحابو باندې شیو کړی او مدودی ابو العالم مدودی 63 تراذات کړی باندې صحابو باندې درش پته ته صحابو او اسمت تاریخ کړه ډیر خلک دا سيده چې صحابو بس لانوطان وي دا غي علم نشته لکه بل کې قران الله کې الله وي فئن امنو کو درسونو خلکو ایمان راړو را بمثل ما امنتم او صحابه چې بشان دا چې تاسو ایمان راوړی نه فقته ته ته وي بس ملارشو وان ذا ولو او قديمه ورلو فانما ان في شقاق بشګه دوی دی په خلاف کې شکاګ اختلاف کې فص يكفيكه الله نو زر دې کې کافی و شي الله استاد طرف نه دیتا استاد جواب باندې لګي تاسو ته ازياته وګو نو ته الله لپاره اسد اعلی چې مالدار سره غوسه شي وای داسې پریشر هاي شوی دی او ځکه لا غریب سره غوسه شوی وای له دا زمونږ د ایمان هغه دوه میار چمالدار سره زوره ول سره تماچی ما ما غسې نو یلګه چیلو سره مګوي بلټ فشار یې هاي شوه دې او چې غریب سره کله غسې جې خپل حق واړی ولې ونه شوه دې دا زمونږ د ایمان هغه دوه میار دي ولې غریب سره کی خوې نشته نه جې بلټ فشار یې شي او مالدار سره کی ونه ده نو دا ټول اگر په مونږه اگله شوې ده زمونږه غو معاشره زه غمون عزت د شخصیت نه ګو عزت د دولت کو او کله چې مون عزت د شخصیت شروع کو نو مونږه باسي انسانيت پیدا شي تاسو لمه پرون د نبی اسلام حدیث وي د الله حبی فرمایي چې کشرانو پر سربانه د شفقت لاس کینو خودو یعنی پر دی بچلې د خپل بچی په نظر نه قاتل او د پردی مشري عزتونو نلسمنا نبی رسول الله وی دل بیا ما رضا نشواري زموومت کې دي نه دي نو پکار دادی چې موږ د هر مشر عزت کو او هر کشر له خپل کشر په نظر باندې وګورو فوس يكفي کهم الله نظر دی چې كافي بشي الله استاد طرف نه دی تام السمیع الالم او د الله اورېدون دی او پو او دې آیات له جلال عثمان رضی الله تعالی او رسول دې تلاوته قرآن کوله هودي د پاسه شهید کړو د قایا دی فسه اخفي کهم الله وهو السميع العليم او مخکمر قرآن به انا به شهید کړو سبغۃ الله رمشه په دین د الله کې او دا رب به خلق باندې چې څو کوئی ها مونږه خپل لخوا ور خپل اخ اختیار غواړو سو کوی مونږه فلانی خانی غواړو ډنګله خانی غواړو الله وینا نصیب غات الله رنگ شه په دین د الله کې و من من الله سبغا او سوق دې ډیر خستد الله نه په دین کې پرنګې د الله دین باندې ځان خستګا دنیا بس تاکو کې برتای و نهنو له عابدونا او موږ یو دې الله لپاره عبادت کوون کې عبادت بچا تا کو یو الله تا قول وایا ایزما حبیبا دی خلکو تا آتو حاج جوننا آیا تاسو جگڑا کوئی مونگ سرا فی اللہ پا دین داللاکی پا یو والی داللاکی و هو ربنا او داللا زمونگ پالونکی دے اللہ زمونگ پالونکی دے و ربکوم او اسطاسم پالونکی دے مونگا مغب او تاسم پالی ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ام موږ له را بدل زموږ عملونو او تاسو له سزا د عمل موږ لچکم ام موږ عمل کوو د الله د وحدانيت اعلان کوو نو موږ له داغي مطلب ملاويګي جزاب موږ ته ملاويګي اجر موږ ملاويګي ولكم اعمالكم او تاسو له سزا ستاسو د عمل تاسو د عمل سزا با تاسو کی له ملاوی گیم و نهنو مخلصون او دی الله لرا خالص आवाज کوونکی غاړه کی, کی خودونکی مخلصون خالص الله لرا غاړه کی خودونکی مخلص چې مون خاصو الله ته چې استادو کی بل ذات نه او تم او مد الله نساتي زګ عبدالرحمن بابا مو یې کنا تمد مخلوق درنا باد فلانے فلانے فلانے و ک د تم د مخلوک د در نه پرېخوا باې مبارک شکه دای ک چې فلانې بر سره داوې فلانې ببد وککی نو فلانې دام چې کولی او دام نهچ کول کولو والله سووک دی زاد د الله دیتهویلې کیې توید پهما غم راځي نو د غم را اوستون ک سوک د الله د غم برداش کولو تاقط وررکون کے سوک د الله پهما خوشالی را نو خوشالای راستونکو سوک دے الله او خوشالای کے پخپل دین کلک کولو والا سوک دے الله چې خوشحالی در باندې رااله او بدین کلک پاتې شوی د الله او د الله د حبیب خلاف دونو کو دا موایا چې واده پټم دونکون گئی او مرګ غم په جڑا نہ نہ غم پر صبر خون گئی واده سنت اغا په طریقته جناب محمد رسول الله خوان کوي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنہ د خپل واده واکې بیانې چې زو نبی علیہ السلام له واده شو زنه انا راالي زم او زو نبی علیہ السلام گور کې پرې خدم او داستا کور دا د هغه واده او زمو چی واده الله مافیو مافيوکی سلور کلی او بم هغه اوست یو کله نه سلور کلی او دا وروره د ایندوانو رسم به پکې دول اندوانه رسمونه زمون په وادوونکي مهدی رال الګو فلانای بنخراړي نو نخسي اه خزو کې بناستي دا خزرنګه هغه ورسوک ولا بملي شي سوک ولا رومال ورګه دیو پردو خو سر لاس ملاوي و اذا فلا دا ولا ننخور کوتا واج ولا ګپتنقسي وکل او نن ولا فلاني لګاو ګفلاني بنخراړي نو چې پلار راځي نو اول خو bodo سلو یوختو 15 کیلومتره ناراضي او چې کله کيل رانځدي شي نو ځان سره به یو سرکاری دم امرو شیډول کې بغاګي اياسو نانګان بو سره یې الکان چې هغه بوند جنکو پرانې نو غوي براشي هغه د انکرزو هغه مجمع به په دا د اندوانو کیو نن مسلمان کیندې وایې مسلمانانه آ دارنګي واده با سبا دای دولای با ما خام راڑی انان سارنا با روٹای وارکی والکا لاندیا لاننا و خانک بسر نیولے روٹای خو دا ولیمی وا نبی علیہ السلام و خیر و تو آمی تو آمی تو آمی الولیما و شر و تو آمی تو آمی الولیما بہترین خوراگون دا ولیمی روٹای دا و دناکار روٹای چی کم دام دا ولیمی دا ولی کشارتا با خاموشای نبی علیه السلام ورده لگه خوشبودن راج وعده ده کڑه سه ویاو دالله پیغمبر نده خبر چې زما شاگرد زما مرګري زما صحابی وعده کڑه نبی علیه السلام ولی اولی مولاو بشاعتن ولی ماو که اگر که یو گڑا لاله یو گڑا لال که پده مرگور روطه اخرا ولی ولم نده ده ولم مطلب ده یو زیکیدل چه ما خان دوله رالا او شپتی رښوا سهار د شکرانه رټي پخاګه چې شکر دې زماده زی او زماده انګور خپل کړهو لګیدو الله دې خوشحالی نصیب ک خپلو خبروان له دعوت اورګه راځي رټي خړی نمونږ جمالدار سړی هغه په کاټ باندې راغواړو هغه وی پی دی او چې غریب سړی هغه له دم او د قسمه بخله باندې ویناو کوو الان کې دا د اک خبره ده کلچ زما کر غموشي نو کبر غریب سړې کوي یو مالدار توليدو جاکبر راتللي هغه له خوړو له دودي نه الرجي ده هغه له خوړو له دودي نه الرجي ده نو هغهستا جنازي لمراشي ته وایي کېستا به پلار ستا به مور ستا به ورو ستا به خور بوی بوې ورځي نو پوزله به رومال نیولې واغه ځکه ویلاني هغه چې له جنازه ورځي نه غریب سڑه آقا چسنگ اعلان ووري نو در طول نمخ که در جمعات چابیانی گوری چیز او و او و بلچه روالم و کب ارتزم در کور مالک لوی کم زیولا کبورو نو ستا غمد رنیگی پا غریب بانه نو چه روٹای درن و غریب لا تشیریجی پخیدی و مالدار نشپک کس مادشو نباقشوی نو در شرط توام الولی ما هم دک کده او بهترین د اجل مالدار سره د غریب سره یو شایي روټایدا یو قسم روټای ضروري کومل مال دي تیم خور او کليواله دا دیم پوری دا بهتر روټایدا د شکردار باندې خوشحالي رااله نبي اپگی ویایې تو یو وی وی ای پی مکاوا دا ټول وی ای پی دي دا ټول خلک ستا په دعوت راغلي دي تا اور بس استاد علی ګلره چاله راشه زما د زوی حقیقت زما د زو کې زما د زوی وعده دي زما د پلار خیرات ته نو تاج په دعوت را لګلی راوست دي نبي ولې شایي روټای ورک نو موږ په کې بیا الګو وی دي څېب نه داته شو ډنګواله په تازه کې دا غریب څریلت خالی او والټینه شروع واره اړو دا خیرات دی دا خیرات مې دا فساد دی نو کمالدار کا کار أغله دی هغه ته مکه سره وټې کې دو غریب لم کې دا خیرات دی خیرات خو په غریب باندې کېږي نو غریب لری بګې ثابت کوي دی کې اړو نه او مالدار لوچ کتنې راړي به وي زمي نو به هم په دا خیرات کې هر کې مونږه یې مانی شروع کړل او توقعو چې انګو د الله نه چې زبه جنت فردوس ته زر ونه له مخلصون زموږ عبادت بچا لای الله ل خالص چې ته هرڅه د الله د بارکه هم تقول انه ابراهيم اوس اياتو ايوايتاسوم چې ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام او اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام ول اصحابتي او ددی اولاد قانو هودن او نصارا داو يهوديان يا نصرانيان تاسو دا خبره کوي قل انتم عالموا عمل الله تور وایا تاسو خبروي غو کال الله نو الله نو تورات کی ویلي چې ابراهيم عليه السلام يهودي نو انجيل کی ویلي نو زبور کی ویلي نو قران کی ویلي قل انتم عالموا عمل الله تاسو خبروي غي ومن ازلم ممن قدما شهادتا او سوغ دے غټ ظالم پپڑ ټاون کو کې دا غ چانا چپټه کا گواہی اندو چې د سره وامن الله د طرفه د الله نه جدی اوفیس لیدل له او حق باندې سترګه پټای پښتانه وای ها ګور وینی ما پختو کفر دیکھا نا وای خبره واکه خو لوړ بد خپل رشتہ دار د بارا چلے نه نه لوړوند الله د بارا چلے کستاره شته در ظالم دی نو داغلم رسته مکو دا مظلوم رسته اوکا زګه دا مظلوم اخ در رب ارشک راکای چې کله تا چې زه ظلم کو او استاد ظلم د وجینا دیو سړی حق لاندې شو او هغه الله لپاره یاد کو نو دا مظلوم دا اخ او در رب د ارش باندې کی پرده بالکل نه ډاریک الله یوري او داریک الله پاگی باندی داگی ہاں تا سره چازیا تی الله لے ده دا نو تبیا گورتی الله سگئی نو موږ ول خلص بو کو او زورونا او سوسوگو اجیس بلا سرانشی ير وډیر سم کول جخمال الله لے پرے خدونه کته الله ل پکې پرے خدل سو تا خدانو خو ورو مورستا اله دغه رشتہ دار دې اوس لا اله خپل خپلاند ول اوس لا اله اخیره جستړې شوې سد نو د اول نبي رسول الله باندې مو مصیبت راغې تکلیف راغې نو ضرب جمعه طلاړه د مور کاته مصيبه وکړه خبر راولې غو چې پلار دی وفات شو رور دی وفات شو زوی دی وفات شو خزر دی وفات شو مور دی وفات شو تکلیف دروازه راغې ها ایکسیډنټ دی وګو نو والوای او بیا دغې نارستون دره کاته منځوکا الله مصیبت خو راغلې وې ازم راغله الله د دې مصیبت د برداشت کولو توفیق ماته راکې الله زماستا پټول او فیصلو صبر ده تا تاسو په صفی صله کړي مال منزور ده ته بیا وګور چې تاسو له سکون حاصلې کیو کنه نو ګواهی باندې پټه وملاو بغافلن اما تعملون الله نه به خبره دار عمل نه چې تاسو یې کوی تلک امتو ده یو ټوله او د ابراهیم علی السلام او دغه بچو قد خالت چه تیر شو لحا ماکا ثبت دایده پارا بدلد آغا ملده چی دی کری و لکم ماکا او تاسو لبدلد آغا منونو چې تاسوی کوایی تا چی کم عمل کې تا عمل ما ما عمل تا بستا عمل بدله ملاویگی ما تا بستا ما عمل بدله ملاویگی و لا تسعلونم او تپوز بو نکلیشی ستاسونا اما کانو عملو نه دا غي عمل نه چې دی کولو تا نه زماد عمل مبارک د بوزنګيږي زمان استاد عمل مبارک د بوزنګيږي ها ماته خبره معلومات از تعالی نو ام او تا د بیانوم نه را نو زستا مجرمم کو چې ما ته بیان کاو ته په عمل نه کې نو بیا ته ګناغاره بیا ګورای فین امنو کشر د دی ایمان را له د مسلمه مانتم بشان د بشان د ایمان ستاسو ف دته دا او نوتی پهسملاره شو و انته والله او قدیم مخواړلو فنه معفی شقا شقاق نو یقی ن دوې په اختلااف کیم ب ش دویی په خلاف ستا کې په صیفی کوم الله نونظر د چې کافی بشي الله استاد د طرم نه دوته وهو اوسمی العلیم او العلیما او دا الله او ریدون کې سبغۃ اللہ رنگ شی پرنګ د الله ومن احسنوا من الله صبغا او سوګ دې زیات خسته د الله نه په دین کې و نهنو له عابدونا ام یو خاص دې الله عبادت کوون کې کل تور دوا زمو پیغمبران ا تو ها جون ناف اللہ ایتاسو جن کو ایمن سرا په بار د دین د الله کې په بار د یو الله کې او هو ربنا دا لازمو بالون کې دي و ربكم او استاذ رب استاذو بالون کې ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم مول بدلزمون دا عملونو تاو لساز استاذ دا عملونو و نهنو له مخلصونا او من يخاز دي الله لرا غاڑکی خود ان ام تکولونا آیا وائی تاسو انہ ابراہیم آج بیشک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام و او اسحاق علیہ السلام و یاقوبہ او یاقوب علیہ السلام و الاسباتہ او ددی بچی اولاد کانو هودن او دی یہودیان او نسوارا یا نسرانیان کل تور اَنتُمْ اَعْلَمُوا تَازُخَبْ وِي گَئِ اَمِ اللَّهُ اَوْ كَيَوَ اللَّهُ ومن ازلهمو اوڅک د ډیر غټ ظلی من من د آغچنا کا تم چې پټے کاشهادتن کوی ان د چې د ت سره حاصلله من اللَّهِ لا د طرفنا یې پ کې کو تکې خدا ومن الله او نه اللله با بغااف نهنا خبره الما تعمللونو دغ چې تکې کمم عمل چې کې اللله زه بې ما تِلکَ أُمَّتٌ دغیو ټوله یو کډ خلک تحقیق سره ډیر شو له ها ما کسبت دایله بدل دا غامل چری کړي ولکم ما کسبتم او تاسو له بدل دا غامل چ تاسو کوي ولا او تاسو بو نګړي تاسو نا اما ګانو یاملون هغه عمل چری کولوا اللهم وفقنا لما تحب و ترضى اللهم وفقنا لما تحب و ترضى الرب يخفر لي ولي والدي وللمؤمنين يوم عبون حزة وصلنا.